руху, я вистрілю вам в потилицю. Чарлі сповсу низ, зіщулився. Він втратив брата, і, що гірше всього, втратив револьвер. Він беззахисний проти цього сильного американця. В його руках ніколи не опиняться діаманти. Стежачи за ним, Джеф стискав револьвер. Він намагався стримувати, посилюючи забуття страху. Чи дійсно хан у безпеці? Питав він себе. Чи правда, що револьвер належав пілоту? Але якщо це брехня, і цей китаєць мав наміру бити його. Певно, з хан щось сталося. Але що він міг зробити, поза тим, як сидіти і чекати її? Приїзду. Припустимо, що вона не приїде. Що робити тоді? Що міг би він зробити? Якщо він повернувся в цей гон, щоб розшукати її, він би потрапив у сина гніздо, але думка поїхати без неї була йому ненависна. Поволі тягнувся час. Нерви Джефа були готові лопнути, коли він дивився на годинника. Чарлі зберігав мовчання. Бажання покинуло його. Єдине, що він хотів, це знову опинитись у своїй неубогій брудній квартирці в Гонконгу і забути про цю сумну пригоду. О 10.40 Джеф не зміг більше витерпити. Будьте проклятий, рапто вибухнув він. «Де вона? Чому не їде?» лють у його голосі злякала Чарлі. «Котра година, – не запитав зап... він, – за 20.11 Джеф різко піддався вперед і пристав дуло револьвера до потилиці Чарлі. «Слухай мене», – злісно проговорив він. «Я певен, ти брешеш. Я певен, що ти збирався вбити мене, щоб украсти діаманти. Що сталося, Нхан? Я розіб'ю тобі череп, якщо ти не скажеш». Він настільки збісився, що робить це, подумав Чарлі, цепініючи від жаху. «Коли він зрозуміє, що вона не приїде, він об'є мене». Вона не приїде, тремтячим голосом вимовив дхан. Я боюся вам сказати це раніше. Джеф ударив його по обличчю револьвером. Чарлі зіщулився, закрив руками обличчя. Джеф виплихнув з машини. Він вилік Чарлі і, тримаючи його за піджак, почав трясти, що з нею стали. Жовтий покидьок. Загорла він. Скажи мені, або я вб'ю тебе. Її арештували вчора ввечері, видихнув Чарлі, стараючись віддихатись. Її забрали в поліцейське управління. Джеф випустив. Його Чарлі захитався, безсило опустився на тверду землю. Він сидів боязко, поглядаючи на чорну тінь, що вона висла над ним. Поліцейське управління повторив Джеф. Спина похолула, жах пронизав його до коренів волосся. Він чув, що відбувається з людьми, котрих забирали в поліцейське управління. Жорстокість, полковника Одінгхака, була добре всім відома. Він знав, що міг би зробити такий чоловік з Від цих думок з'явилась слабкість. А Блекі? спитав Джеф, намагаючись відігнати думку про те, що з сталося нещастя. Блекі мертвий, сказав Чарлі. Він тримався від Джефа на поважній дистанції. Дівчина, мабуть, так кожна немає серед живих. Ні, думав, чи вона не може повер... померти. Я повинен знайти її. Так. Треба їхати до Сайгона. Я не можу покинути її. Будь я проклятий я люблю її. Я повернуся і врятую її. За неї я віддам усі свої діаманти. Вона дорожча для мене понад усе, чим я коли-небудь володів. Але він не рухався, він прислухався до другого голоса, який звучав у його душі. А якщо її немає вже серед живих, повернувшись, ти тільки загубиш себе. Навіть якщо вона жива, це все ж не сцена із кіно. Ти ніколи не доберешся до Сайгона. Щоб пройти до поліцейського управління, треба проманути три пости. Може ти зможеш пройти один пост, але не три. Вдалині чітко почувся звук гелікоптера, який наближався. Джеф поглянув на годинника. Гелікоптер прибув вчасно. Від хвилювання забилось серце. Чарлі також почув шум гелікоптера. Треба запалити вогнище, сказав він. Спершу кволою, а потім все певніше худою він направився до вогнища. Він стогнав, тримаючись рукою за частину обличчя якої вдарив Джеф. Джеф не рухався. Пальці стискали коробочку з діамантами. Це єдина можливість втекти, думав він. Через кілька годин... днів я стану багатим. Я повинен виїхати, це вирішено. Вона мила дитина, та проти був би я божевільним, якби одружився з нею. Вона непідходяща дружина для багатої людини. Врешті-решт, вона всього лише в'єтнамська танцівниця» яку наймають за гроші. Вона не змогла б спілкуватись з тими людьми, з котрими я буду спілкуватись, коли стану багатим. Я нічого не зможу для неї зробити. Треба подумати про себе. Це безглузле донкіготство їхати до Сайгона. Спалахнуло полум'я вогнища. Джеф вступив назад, чуючи, як несамовито колотає серце. Шум гелікоптера став гучніший. Вона була такою бідною маленькою брехухою, роздумуючи він. Закладаюсь, вона виказала мене на допиті. Недобре думати про те, я не думаю, що їй би дали більше року в'язниці». У неї все буде добре, гаразд. Це не те, що американські дівчата. В'єтнамці дуже виносливі. Чарлі запалив вогнище, гелікоптер почав опускатись. Джеф повільно підійшов поволі до чекавшого його Чарлі. Вони не зроблять їй великої шкоди, переконував він себе. Навіщо? Вона зіпсована, маленька брехуха, полохлива, як кролик. Вона розповість їм все, що вони хочуть довідатись. Ні, вони завдадуть їй шкоди. Мені пощастило вибрати звідси. Гелікоптер опустився Серед поля. Лі Уоткінс відкрив двері кабіни. Чарлі побіг до гелікоптера. Джеф теж побіг. Він добіг до гелікоптера раніше, ніж Чарлі. «Плигай!» – крикнув Уоткінс. «Мені треба летіти!» Захекавшись, підбіг Чарлі. Джеф. Приставив до його груди револьвер. «Ти не поїдеш зі мною», – сказав він. «Провалюй звідси до біса, ти можеш сам вибрати з цієї діри». Чарлі позадкував, наляканий видом зброї. Джефф заліз у кабіну. «Хіба він не поїде?» – запитав Откін, стараючись перекричати. «Шум мотора? Ні, він не поїде», – відповів Джеф. Він сховав револьвер з боку, так, щоб Воткінс не зміг побачити його. Воткінс перегнувся через нього, помахав Чарлі, який жалібно дивився на них і зачинив дверцю. «Ти смердючий покидьок», – сказав Джеф у голос совісті, ти негідний любові. Ти знаєш, що вона не зрадила тебе. Вона була в їх руках вчорашнього вечора. Якби вона виказала тебе, ти б уже давно був схоплений. Ну що ж, сподіваюся, гроші принесуть тобі багато радості. Сподіваюсь, ти постараєшся викинути її зі свого серця, але не думаю, що ти зумієш зробити це. Пішов. закричав Джеф. їдьмо. Чарлі дивився, як гелікоптер здіймався у повітря. Він почекав, поки машина зникла з виду, а опісля, важко вступаючи, пошкандибав туди, де лишив автомобіль. Кінець.